Salme 111 Lovpris ja! Jeg skal prise Jehova av hele mitt hjerte i de rettskaftes fortrolige krets og i forsamlingen. Jehovas gjerninger er store, søkt av alle som har sin lyst i dem. Hans verk er verdighet og prakt, og hans rettferdighet består for evig. Ett minne har han dannet for sine underfulle gjerninger. Jehova er nådig og barmhjertig. Føde har han gitt dem som frykter han, til uavgrenset tid skal han komme sin pakt i hu. Sine gjerningers kraft har han gjort kjent for sitt folk vi å gi dem nasjonenes arv. Hans hennes gjerninger er sannhet og rätt. Politlige er alle befalinger han gir. Godt understøttet for evig til uavgrenset tid, gjort i sannhet og rettskaffenhet. Løskjøpelse har han sendt sitt folk. Til uavgrenset tid har han gitt befaling om sin pakt. Hans navn er hellig og fryktinnytende. Frykt for Jehova er begynnelsen til visdom. Alle som gjør etter dem har god innsikt. Hans lovprisning består for evig.